السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولای صاحب دا, دا سنن ترمذی صحیح حدیث ده چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منه فرمایلی ده د دوو بیعونه په یو بیع کې امام ترمذی رحمه الله چې کله دا حدیث ذکر کی نو بیا و چې اهل علمو ددي تفسیر او شاررح دا کړی چې یو سړی بلله ووي دا پلتاببانې په نقدو په ل روپ خررسوم او پهقررضو باندې په شل او دا بیا مجلس کې دا خبره تو نه کې چې آیا پهقررضو باندې اخلي که په نغو باندې او د یو بل نجو شي نو دا بیا ا روواده او که نه په مجلس کې دا خبره تو که او په د متفق شول چې یا په قرضو یا په نقدو نده قرز ريتم معلوم ده و ده نغضم نده بيع بياس ايدا او باز اهل علم ده ده حدیث تفسير و شرح داسه کرده چه مراد ده ده نبع العین ده بيع العین ده حرام و بيوعات او سود ده لاغي مقصد دا ده مثلا یو موبایلی او زتا لوام چې دا زب تابان ده پا قرز و پسل خرسوم نو پا قرز و ادربان او بیا تا لو وام زبه زبېتا نه په نقدو په 25 واخلم نو تی بیا مال په 25 روپۍ په نقدو راکي نو تا له ملاو 25 روپۍ شوي او 25 در باندې زما قرص شوي نو دا خو بعینه سوځه نو بازي اهل علم وای چې د به په یو بيع کې چې منه راغلي دا غینه مراد دا بيع العين ده او بازي اهل علم وای چې د بيع ده ده مراد ده ده, ده نه عن بيعتين في بيعهنا چې مثلا زه په تا یو موبایل خرڅوم در لوام چې دا موبایل مې پتا تا خرڅ کو خو په دې شرط چې ته به په ما باندې خپل موبایل خرڅې یا دا فلانی شی زه په تا خرڅوم خو ته به ما له دومره قرض راکې نو دا ناروا صورت ده او کله چې په مجلس کې خبره منعقد شوه چې په قرضو په دومره په نقدو په دومره یا په قرضو خپلم یا په نقدو نو دا بیا جایز صورت ده لکه څنګه چې مخکې ما پدې باندې د دېزه د دارالافتتاح د اللجنه الدایمه اللجنه دایمه فتوامنه او د المجمع الفقه الاسلامي دا غي فتوامنه په د رابطه عالمی اسلامي فتوامنه په او تقریبا اکثر اهل علم پدې باندې متفق دي چې د قرض د وجنې شي ګران خرصول د نقد د وجنې ارزان خرصول خو پدې شرط چې په مجلس کې فدي متفق شيجي فقرزي اخلم يا بنهدو هذا والله تعالى اعلم